Amor é um fogo que arde sem se ver. Amor é ferida que é um dói fogo e não que se, se, se sente. Amor é um fogo que arde sem se ver. É, ferida, é um contentamento descontente. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento um descontente. descontente. É um contentamento é dor que descontente. descontente. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida Amor, que dói e não se sente. É um sente. fogo que arde sem se ver. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer, é querer estar, estar preso, preso por vontade. vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como, mas como causar pode, causar pode seu, favor, seu favor nos corações, nos humanos, corações humanos amizade, se, se tão contrário assim, a si é, é o mesmo amor, o mesmo amor.